Oh. Capitolul 27. Isus Înaintea lui Pilat, Iuda se spânzură, Iisus și Baraba, Iisus dat spre moarte, Viciirea va, jocurirea, răstignirea, moartea în mormântarea și pază a mormântului. Text. Iar făcându-se dimineața, toți arherea și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare, și legându-l, l-au dus și l-au predat regătorului Ponțul Pilat. Tălcuirii. Vezi cum diavolul i-a stăpânit pe toți, plecându-i la ucidere, în acele zile în care se cuvenea să aducă jertfe și prinoase pentru păcate, și era trebuință de sfințenie și curăție? Iar ei îl leagă și îl duc la Pilat, care era din pont. Însă, fiind supus romanilor, a fost pus legător al iudeilor. Deci, îl au dat pe Iisus lui Pilat ca pe un căzvrătitor împotriva împăratului cezarului. Note. Pilat din pont era originar din pontul Asiei Mici a fost guvernator roman al Dei între anii 26-36, în vreme ce la Roma era împărat Tiberiu. Pontul era una dintre provinciile asiei mici, situată între Bitinia, Galatia, Cappadocia, Mica Armenie și Marea Neagră, sau Pontul Ioxin. Text Atunci Iuda, cel care l-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit și a adus înapoi arhiilor și bătrânilor cei 30 de arginți, zicând, am greșit vânzând sânge nevinovat. Ei i-au zis, ce ne privește pe noi, tu vei vedea. Și el, aruncând arginții, în templu a plecat și ducându-se, s-a spânzurat. Târcuire. În urmă, Iuda pricepe ce a făcut și se căiește, dar nu bine se căiește, pentru că a se învinui și prihăni pe sine este lucru bun, dar a se spânzura drăcesc și, nesuferind lucrurile cele de pe urmă, se lipsește de viață în loc să își plângă păcatul să l împlânzească prin lacrimi pe cel pe care l-a vântut. Unii zic că Iuda, fiind iubitor de argint, a crezut că el va dobândi bani de la iudei, vânzându-l pe Iisus, dar că acesta va scăpa de ei așa cum a scăpat de multe ori. Dar văzând că a fost judecat și o sândit la moarte, s-a căit, fiindcă nu după cum a socotit el s-au petrecut lucrurile. De aceea s-a și spânzurat, ca să-l apuce pe Hristos în iad și să roage să dubândească mântuirea. Dar să știi că și-a pus ștreangul de grumați spânzurându-se de un copac, însă rupându-se, creanga a mai trăit pe urmă. Dumnezeu păstrându-l pe el fie spre pocăință, fie spre pildă și rușine. Unii spun că a căzut în hidropică atât umflându-se că nu putea trece prin locul prin care ar fi trecut lesni o căruță, și căzând a crăpat, după cum spune Sfântul Luca, în faptele Sfinților Apostoli. 1, 18. Text Iar arhiereii, luând banii, au zis, Nu se cuvine să-i punem în visteria templului, deoarece sunt preț de sânge, și, ținând ei sfat, au cumpărat cu ei țari naularului pentru îngroparea străinilor. Pentru aceea s-a numit în aceea țarina sângelui, până în ziua de astăzi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia, prorocul care zice, și au luat cei 30 de arginți prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit fiii lui Israel, și i-au dat pe țarina Olarului, după cum mi-a spus mie Domnul. NOTĂ Ziga Pen spune că această prorocie nu se află în cartea lui Ieremia, care se citește în deobște, ci în cea ascunsă de către idei, încă este cu putință ca această prorocie să fi fost scoasă din carte din pisma și răutatea iudeilor, precum și la alte cuvinte și prorocii ale Scripturii au făcut. Pentru nota așezată aici de cuvioșii Gheronte și Grigore, Vezi și Ioutimezii Psaltirii. această carte a fost tradusă în Greaca Nouă și îmbogățită cu numeroase note de către Sfântul Nicodima Ioritu, care ne spune că prin nepurtare de grijă a iudeilor s-au pierdut cărții a opt dintre proroci. Tâlcuirea psaltirii a fost tradusă în românește de vrednicul de pomenire Mitropolitul Veniamin Costachin. Tâlcuire În visteria templului se puneau darurile care erau aduse lui Dumnezeu. Și vezi cum i-a scos Dumnezeu pe ei din minți ca să vestească până astăzi voia lor cea vărsătoare de sânge? Căci până acum se numește țarina aceea țară la sângele, ca tot să pomenească uciderea Domnului. Cunoaște încă și aceasta. Că și la Iudei, atât era cinstită iubirea de străini, încât pentru îngroparea lor se cumpărase locul acela. Deci să ne rușinăm noi cei care credem că avem viață mai desăvârșită, iar pe străinii trecem cu vedere. Iar prețul celui prețuit, adică al lui Hristos, al celui care este neprețuit, l-au pus fii lui Israel tocmindu-se cu Iuda, care i-au dat 30 de argenți. Text iar Iisus stătea înaintea dregătorului și l-a întrebat dregătorul zicând, Tu ești regele ideilor?" Iar Iisus i-a răspuns, Tu zici." Și la le aduse lui de către arhierei și bătrâni nu răspundea nimic. Atunci a zis Pilat, Nu auzi câte mărturisesc împotriva ta?" Și nu i-a răspuns lui niciun cuvânt, încât dregătorul se mira foarte. Tălcuire a fost adus la Pilat și părât ca și cum ar fi avut vină împotriva stăpânirii. De aceea, îl întreabă Pilat pe Domnul dacă s-a răsculat și dacă s-a ispitit să împărățească peste Iudei. Iar Iisus îi răspunde, Tu zici?" Dând răspund prea înțelept, căci nici nu zice, Nu sunt, nici sunt." Că așa se poate înțelege, sunt precum zici, dar și așa. Nu eu spun aceasta, ce tu zici. Iar altceva ne a răspuns, căci vedea că fără de socoteală era judecata ce i se făcea. De deci se Pilat de Domnul, întâi pentru că el nu se temea de moarte. Iar apoi, ca noi să ne mirăm cum Domnul, din dragoste de oameni, fiind lesnicrăitor și având sumedenie de răspunsuri, nimic n-a spus, și pe cei care nu vinovățiau îi trecea cu vedere. Să învățăm și noi de aici să nu spunem nimic în apărarea noastră, dacă cu nedreptate suntem judecați, nici să ne facem pricină de mai multă osândire pentru cei care nu ascultă cu dreptate răspunsurile noastre. Text. La sărbătoarea Paștilor, drăgătorul avea obiceiul să elibereze mulțimii un întemnițat pe care îl voiau, și aveau atunci un vinovat vestit care se numea Baraba. Deci adunați fiind ei, Pilat le-a zis, pe cine voi să vi le eliberez, pe Baraba sau pe Iisus, care se zice Hristos, că știa că din invidie l-au dat pe mâna lui. Târcuire Pilat silea să slobozească pe Hristos, cu toate că făcea aceasta cu moliciune, că se cuvenea ca el să scoată la lumina adevărul și să fie potrivnic dreptății. Deci întâi l-a întrebat pe Hristos, Nu auzi ce mărturisesc aceștia împotriva ta?" Și a întrebat pentru ca, răspunzând Hristos, să-l poată slobozi. Dar de vreme ce Domnul l-a răspuns, fiindcă știa cu adevărat că chiar de va răspunde nu va fi slobozit, Pilat încearcă altă cale și le pune în fața obiceiul Paștilor. Și numai că n-a zis iudeilor, dacă nu voiți să-l sloboziți ca pe un nevinovat, măcar ca pe un sândit dăruiți-l pe el praznicului. și cum ar fi socotit Pilat că vor cere să fie răsignit Iisus cel nevinovat, iar Petr-Harul cel vestit îl vor slobozi? Deci știind că acesta nu este vinovat, ci este pe nedrept să de iudei, de aceea îi întreabă pe cine vor să-l dăruiască praznicului, slobozindu-i. Și de aici se vede că Pilat era moale, că se cuvenea să se și primejduiască pentru lucruri cel bun. De aceea și vrednic de osândire este ca unul care a acoperit adevărul. Iar Baraba se tâlcuiește fiul tatălui, căci Bar înseamnă fiu, iar Ava tată. Deci iudeii au cerut pe fiul tatălui lor, adică al diavolului, iar pe Hristos l-au răstignit. Încă și până acum e fiul tatălui lor de antihrist alipesc, iar de Hristos se le apădă. Notă. Mântuitorul Hristos le-a spus fariseilor mai înainte vreme. Voi sunteți din tatăl vostru, diavolul, și vreți să faceți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigător de oameni și nu a stat într-adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăiește minciuna, grește toale ale sale, că este mincinos și tatăl minciunii. Text. Și si pe când stătea Pilat în scaunul de judecată, Femeia lui a trimis acest cuvânt: Nimic să nu faci dreptul lui aceluia, că mult am suferit azi vis pentru el. Însă arhierei și bătrâni au ațățat mulțimile ca să ceară pe baraba, iar pe Isus să-l piardă. Dar dragătorul, răspunzând le-a zis: Pe cine dintre cei doi voi să vă eliberez? Iar ei au răspuns: pe baraba. Și Pilat le-a zis: Dar ce voi face cu Isus ce se cheamă Hristos? Toți au răspuns: Să fie răstignit. A zis iarăși Pilat, dar ce rău a făcut? Ei însă mai tare strigau și ziceau, să fie răstignit, iar văzând Pilat că nimic nu folosește, ci mai mare tulburare se face, luând apă și a spălat mâinile înaintea mulțimii zicând, de vinovat sunt de sângele drepturile acestuia, voi veți vedea. Iar tot poporul a și a zis, sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri, atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, și l la da, să fie răstignit. Tălcuire! O minune! Fiind judecat de Pilat, îmi Domnul pe femeia lui și nu Pilat, pe ei de vis, ci femeia sa. Iar aceasta s-a făcut, sau pentru că era el nevrednic, sau pentru că nu ar fi crezut, sau poate chiar de a fi crezut s-a fi părut că îndrepțește pe Domnul. Încă poate ar fi tăcut de ar fi văzut visul, ca și cel care era judecător, și lucrul al proniei este visul, și nu s-a făcut pentru ca să-l slobozească pe Hristos, ci ca să mântuiască femeia lui Pilat. Și de ce nu l-a slobozit? Pentru că nu era fără de pentru Pilat să-l slobozească, căci Domnul era clevetit că o umblă să se facă împărat. S-ar fi cuvenit ca Pilat să ceară dovezi dacă a adunat oști, dacă și-a făcut arme, dacă el ca un ușor și molatic se pleacă la minciunile ideilor. De aceea nu este nevinovat de vreme ce pe cel vestit în răutate îl dă lor, iar pentru Hristos întreabă, Dar ce voi face cu Iisus ce se cheamă Hristos?" Și astfel îi face pe iudei de a judecății, deși Pilat era dregătorul și ar fi putut să-l răpească pe el, cum a făcut comandantul cohortei cu Pavel. Iar Ei cer să fie răstignit vrând nu numai ca să-l omoare, dar și o sândă de necinstii să aducă asupra, pentru că crucea era chinuire și moarte pentru cei învârtoșați în răutăți. Iar Pilat și-a spălat mâinile, ca și cum ar fi zis despre sine că este curat de spurcăciunea nedreptății, dar rău socotea acestea, căci deși l-a numit drept pe Isus, l-a dat pe el ucigașilor. Iar evreii primesc asupra lor o sânda și blestemul pentru omorârea lui Hristos, o sândă care i-a și ajuns pe ei, romania aducând pierzarea lor și a fiilor lor. Încă și astăzi evreii fiind fii acelora care l-au omorât pe Domnul, au asupra lor sângele lui. Căci pentru necredința lor în Hristos sunt ei prigoniți de tot și nici o îndrăzneală nu au ei față de prigonitorii lor, tocmai din această pricină. NOTĂ Iar Sfântul Ioan Hristos Tom zice, Atunci când iudeiei au pronunțat sentința asupra lor, atunci Pilat a îngăduit să se facă voia lor. Uită-te și acum cât e de mare nebunia lor, atât de mare e furia lor. Atât de cumplită e pofta lor ce area, că nu i lasă deloc să vadă ce trebuie să facă și ce nu. Vreți să vă blestemați pe voi înșivă, blestemați-vă, dar pentru ce mai duceți blestemul și asupra copiilor voștri? Cu toate acestea, iubitorul de oameni Dumnezeu n-a întărit sentința pronunțată de ei, nu numai peste copii, dar nici chiar peste ei, deși s-au folosit de o atât de mare furie și împotriva lor și împotriva copiilor lor. Și a primit și i-a de mii și mii de bunătăți pe aceea dintre ei și dintre copiilor care s-au făcăit. Dintre ei era Pavel, dintre ei mii de credincioși din Ierusalim. Vezi, frate, câte mii de iudei au crezut? Dacă unii s-au nicit, apoi pedeapsa să-și socotească lor. Continuarea trăcuirii. Iar Pilata a poruncit să fie bătut Iisus, arătând sau că Iudei au aflat har înaintea lui, sau că o sândindu-l chiar și Pilat pe Hristos, nu om nevinovat voiau ei să răstignească, ci unul plin de necinste și ocară, deci s-a împlenit și cuvântul. Spatele l-am dat spre pătăi și obrajii mei spre pălmuiri, și fața mea nu am ferit o de rușine a scuipărilor." Text. Atunci ostașii dregătorului, ducând ei pe Iisus în pretoriu, au adunat în jurul lui toată cohorta. Și dezbrăcându-l de hainele lui, i-au pus o hlamidă roșie. Și împletind o lună de spini, i-au pus-o pe cap și în mâna lui cea dreaptă trestie. Și îngenunchind înaintea lui, își băteau joc de el zicând, Gugur de regele Și scuipând asupra lui, i-au luat trestea și îl băteau peste cap. cuire Ai s-a plinit cuvântul lui David, o cară celui fără de minte mai dat și fără de minte fiind, cele fără de minte făceau. l au îmbrăcat în badrocură ca pe un împărat și-au pus flamidă roșii în loc de porfiră, treste în loc de sceptru și cununa de spini în loc de diademă și se închinau în badrocură. Și vezi cum tot trupul lui cu tot felul de ocări l-au fața cu scuipări, capul prin cununa cea de spini, mâna prin treste, iar tot trupul prin hlamidă și urechile prin cuvintele cele bajocuritoare o ei. Însă, deși aceia toate le făceau în tu înțelege că acestea au fost săvârșite de Iisus și mai cu taină. Căci, hlamida roșie arată firea cea sângeroasă și ucigașă pe care a luat-o asupra-și și îmbrăcându se cu ea, a sfințit-o, iar cu luna de spini sunt păcatele care s-au întâmplat sau s-au săvârșit din pricina grijilor vieții, pe care Hristos le pierde cu Dumnezeirea sa, că aceasta înseamnă capul lui iar tristea este semna al trupului nostru putreci și neputincios, pe care l-a luat Domnul, precum și David zice, Dreapta Domnului m-a înălțat!" Și primind prin urechi cărle a vindecat șoptirea cea mincinoasă a șarpele, care a intrat prin urechile ei vie. Text iar după ce l-au bat jocorit, l-au dezbrăcat din de flamide, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Și ieșind, au găsit pe un om din sirene, cu numele Simon, pe care l-au silit să ducă crucea lui. Tâlcuire Trei evangeliști spun că Simon a dus crucea lui Isus, iar Ioan spune că Domnul și-a dus crucea singur. Este cu putința amândouă să se fi întâmplat, adică la început Isus să-și fi dus crucea nevrând nimeni să o ducă, iar pe calea, aflându-l ăsta și pe Simon, l-au pus să poarte crucea. De aici se înțelege că acela care are ascultare, acela ridică și poartă crucea lui Hristos. Dar pentru că Sireni era și una dintre cele cinci cetăți, adică Pentapolis, sunt închipuite aici și cele cinci simțuri care sunt silite să ridice și să ducă crucea. NOTĂ Pentapolis-o numit după cele cinci orașe ale sale, a fost o colonie greacă în Africa de Nord, pe coasta de vest a Egiptului. Și venind la locul numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere și gustând, nu a voit să bea. Iar după ce l-au răstignit, au împărțit hainele lui, aruncând sorți ca să se împlinească ceea ce s-a zis de proorocul. Împărțit au hainele mele între ei, iar pentru că mașa mea au aruncat sorți, și o și șezând, îl păzeau acolo, și deasupra capului au pus vina lui scrisă: Acesta este Isus, vegile iudeilor. Gorgota este numele evreesc al dealului sau stâncii, pe care a fost răstignit Domnul Hristos. El poartă numele de locul căpățânii, pentru că stânca aceea seamănă cu un cap de om. Unii spun că numele acesta i s-ar fi dat, pentru că acolo se aflau multe căpățâni de oameni morți. Sfântul Vasile cel Mare zice că această denumire i-ar fi venit din faptul că, după o veche tradiție iudaică, aici s-ar fi găsit îngropat capul primului om, Adam. Tălcuire. Se numea acela locul căpățânii pentru că spune o predanie a părinților că acolo a fost îngropat Adam și, precum toți într-o Adam a murit, așa într- un Hristos se cuvenea să înviem. Încă să nu te tulburi, dacă auzi, i-au dat să bea vin amestecat cu fier, iar în alt loc vin amestecat cu smirnă, sau în alt loc, și era acolo un vas plin cu oțet, iar cei care îl loviseră, punând în vârful unei trei de în burete înmuiat în oțet, l-au dus la cura lui. Își fiind mulțimea fără rânduială, unii făceau unele, iar alții altele, de deci, ce cu putință ca unul să fie adus vin, altul oțet, iar altul altceva? În multe feluri era săvârșită pedeapsa cu moartea, dar Hristos este răstignit pe cruce pentru ca să sfințească și lemnul prin care am fost blestemați, și pe toate să le binecuvânteze, pe cele cerești care se arată prin partea de sus a Crucii, pe cele de sub pământ care se arată prin partea de sub picioare a crucii și marginile pământului, răsăritul și apusul care se arată prin brațele crucii. Și Hristos își întinde mâinile ca să îmbrățășeze și să adune la sine pe fiii lui Dumnezeu cei isipiți. NOTĂ Partea de sub picioare este lemnul pe care au fost pironite picioarele Domnului, lemn ce poate fi numit așternut al picioarelor, după prorocia lui David care zice, Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarele lui, că Sfânt este. Continuare tâlcuirii și au împărțit o star și hainele lui ca ale unui om sărac care nimic altceva nu avea. Iar ce s-a scris pe crucea lui, Ioan numește Titlu, iar Matei vină, căci s-a scris pentru care pricine pe a fost răstignit, regea ludeilor, fiind numit Domnul ca un scornitor de lucruri noi. Și ceea ce s-a scris pe Cruce spre defăimare este mărturie credincioasă, căci chiar de vrăjmașul lui a fost adusă, anume că împărat este Domnul care pentru însă și aceasta veniți venit să-i mântuiască pe Iudei, dar pentru că iudeii cei trupești n-au vrut ca să domnească el peste ei, se face împărat al iudeilor celor duhovnicești, adică al celor care se mărturisesc, că iudeul este numit cel ce se mărturisește. Text Atunci au fost răstigniți împreună cu el doi tălhari, unul de-a dreapta și altul de-a stândă, iar trecătorii îl huleau grătinându-și capetele și zicând, cel ce dărâm templul în trei zile și în trei zile îl zidești, mântuiește-te pe tine însuți, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboarte de pe cruce. Asemenea și arhereii, bătându și joc de el, cu cărturare și cu bătrânii ziceau, pe alții mântuit, dar pe sine nu poate să se mântuiască. Dacă este Regele lui Israel să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-L scape acum dacă îl vrea pe el, că ce a zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. În același timp locorau și tâlharii cei împreună răstigniți cu el. Spre Spreocarea lui Hristos răstignesc împreună cu el doi tâlhari, ca și el să fie sucotit călcător de lege precum aceia, iar acești doi tâlhari au fost chip al celor două popoare, al celui iudeu și al celui Cam ca amândouă erau călcătoare de lege și îl jocoreau pe Hristos, precum și acești tâlhari amândoi au făcut la început. Însă mai pe urmă, unul cunoscându-l a mărturisit împărat și de aceea zice: omenește-mă doamne într-un părăția ta, tot așa și păgânii l-au mărturisit de Hristos, iar cel îl hara, adică poporul Lidu, îl hulea. Și diavolul a șoptit celor ce ziceau, Dacă ești Fiul lui Dumnezeu coboarte de pe cruce, ca să-L spitească să se pogoare și să se zădărnicească mântuirea tuturor prin cruce. De aici se vede că Hristos, Fiul lui Dumnezeu este, că nu s-a supus vrăjmașului, iar tu să înveți că nu se cuvine te supune meștreșugirilor diavolului, ci lucru bun să-L împlinești, chiar dacă oamenii te vor defăima. Text. Iar de la ceasul la 6 s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ceasul la 9 Iar în ceasul a 9 a strigat Iisus cu glas mare zicând, Eli, Eli, lama sabachthani." Adică, Dumnezeu meu, Dumnezeul meu pentru cei mai părăsit. Iar unii dintre cei care stăteau acolo auzind ziceau, pe Eli îl el striga acesta. Și unul dintre ei, alergând îndată și luând un burete și un mi de oțet și punându într-o trestie, îi da să bea. Iar ceilalți ziceau, Lasă să vedem dacă vine Elie să-L mântuiască. Telcuire. Întunericul care s-a lăsat nu era după rânduia la firii, care se face firește din întunecarea soarelui, căci niciodată la 14 zile ale lunii nu se face întunecarea soarelui, adică ceea ce se numește eclipsă, ci când este luna nouă, atunci se fac întunecările firește ale soarelui, eclipsile solare. Iar în vremea răstignirii, cu adevărat de 14 zile era lumina lunii, Că atunci se vorșeau paștele iudeilor. De aceea mai presus de fire a fost patima Soarelui și în toată lumea a fost întunericul, nu numai într-o parte a lumii, precum în Egipt, ca să se arate că întreaga zidire plânge pentru patima ziditorului și că de la Iudei s-a îndepărtat lumină. Să vadă deci iudeii care cereau semn din cer, și fiindcă în ziua aceasta s-a zidit omul și în ceasul a șaselea a mâncat din pom, căci acesta a fost ceasul mâncării, Domnul a doua oară zidind pe om și greșeala lui vindecându-l, în ziua a șasea și în ceasul a șaselea pe lemn se pironește. Și în limba evrească rostind cuvântul cel prorocesc, Elie-Lilamah Sabah Tani, ca să arate că nu se împotrivește Scripturii cele vechi. Iar ceea ce zice pentru ce m-ați părăsit, o spune ca să arate că om a fost după adevăr, iar nu după închipuire, pentru că omul, în chip firesc, jinduiește și suspină după viață, prea iubitor de viață fiind. Deci, după cum s-a înfiorat și s-a întristat mai înainte de cruce, arătând frica ceea care în chip firesc este în noi, așa și acum, spune pentru ce mai părăsit, arătând fireasca noastră iubire de viață, pentru că era om cu adevărat și într-o toate asemenea nouă, afară de păcat. Iar unii așa înțeleg aceste cuvinte, că Mântuitorul, ca și cum ar închipui poporul lui Deu zice, Pentru ce mai ai părăsit o tată poporul iudeilor, ca să facă atât de mari păcaști să se dea pierzării. Iar Mântuitorul spune aceasta ca unul care a fost dat dintre iudei, Pentru ce mai ai părăsit, adică pentru ce ai părăsit neamul meu, poporul meu, ca să-și facă un atât de mare rău? Iar poporul, neînțelegând cele ce spunea, căci erau oameni simpli și neînvățați în cele prorocești, s-o că îl strigă pe Elie, pentru că nu toți iudeii știau prorociile, după cum nici acum poate nu toți creștinii cunosc Evanghelie. Și îl adapă cu oțet ca să moară mai degrabă, mai înainte de a veni prorocul Elie să-i ajute. Pentru aceasta ceilalți zic, lasă să vedem dacă vine Elie să-l mântuiască, adică nu l face pe el să moară, ca să cunoaștem de ei, va ajuta lui Elie. Text. Iar Iisus, strigând iarăși cu glas mare, și-a dat Duhul. Și iată că tapeteasma templului s-a sfârșit în două de sus până jos, și pământul s-a cutremurat și pietrele s-au despicat. Mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți s-au sculat. Și ieșind din morminte, după învierea lui, au intrat în cetatea cea sfântă și s-au arătat multora. Notă. Multe trupuri ale Sfinților adormiți s-au sculat spre arătarea puterii Lui și spre înfricoșarea ideilor s-a făcut, ca să cunoască ei ca acela care pe morți așa lesne i-a înviat, cu mult mai lesne i-ar fi putut omorâ pe cei vii, încă și spre în învierii ceva să fie, s-au făcut acestea. Și s-au arătat multura, adică au intrat în Ierusalim și s-au arătat ca să nu pară că după înălucire este deschiderea mormintelor și învierea celor adormiți. Și după învierea lui au ieșit din morminte și au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora ca din învierea acestora să se îndepteze idei și să creadă și în învierea lui, socotind ei ca acela care pe aceștia i-a înviat, cu mult mai vârtos pe sine s-a înviat. Și Sfinții au înviat ca să fie vrednici de credință vorbind ei despre Hristos și, arătându-se, iarăși au adormit, după zi Gaben. Telcuire. Iisus strigă cu glas mare ca să cunoaștem că ceea ce zicea, Eu îmi pun sufletul ca iarăși să-l iau, puterea am eu ca să-l pun și puterea am iarăși să-l iau. Era adevărat căci cu stăpânire își lasă sufletul. Și ce spune? Părinte, în mâinile tale încredințez Duhul meu, că-și nu silit, ci de voi și-a dat Duhul, că aceasta înseamnă încredințez. Arată încă și aceasta, că iarăși să-l iau înapoi, că-și lucrul încredințat iarăși se dă înapoi. Deci, har să fie domnule, că după ce a murit, el și Duhul său în mâinile tatălui l-a încredințat. De atunci și sufletele dreptilor în mâinile lui Dumnezeu se pun și nu ca mai înainte, într-o cele mai de jos aliată de noastră s-a făcut moartea lui Hristos, de aceea cheamă el cu glas mare moartea, neîndrăznind aceasta să se apropie de el dacă n-ar fi fost chemată. Iar catapeteasma templului era o pânză atârnată în mijlocul templului care despărțea pe cele dinăuntru Sfânta Sfintelor de cele din afară, ca oarecare părerit în mijloc. Și se sfârșie aceasta, arătând Dumnezeu că partea templului cea neumblată, cea nevăzută, acoperită de catapeteasma, atât de mult va fi necinstită și spurcată, încât de toți va fi călcată în picioare și văzută. Iar alții spun că, rupându-se catapeteasma, se arată ridicarea slovei legii și descoperirea celor ce mai înainte erau ascunse de slovă, ca de o catapeteasma, iar cele care mai înainte erau ascunse și întunecate, acum se vor arăta săvârșindu-se la Hristos. Dar și aceasta se poate înțelege că fiind la iudei obiceiul ca să rupă hainele pentru hurile împotriva lui Dumnezeu, și acum Dumnezeu cu Templu și-a rupt haina sa, ca și cum i-ar fi pădrut rău pentru moartea lui Hristos Dumnezeu. Încă și alții s-ar putea spune, dar acestea sunt de ajuns. Iar stihile s-au cutremurat arătând mai întâi că cel care pătimea era făcătorul lor, iar apoi însemnând că multe se vor schimba, că scriptura unde rânduiește cu tremur schimbarea lucrurilor o arată. Căi s-a făcut mutarea cercetării lui Dumnezeu de la iudei la neamă, și pietrele, adică inimile cele împietrite ale păgânilor, s-au despicat ce au primit sămânța adevărului, și cei omorâți de păcate au înviat și au intrat în cetatea sfântă, în Ierusalimul cel de sus, și s-au arătat multor, adică celor care călătoresc pe calea cealată. Și arătându-se s-au făcut lor chip de viață bună și de întoarcere, Căci omul care l-a văzut pe cel ce mai înainte era omorât de patim, că s-a întors și a ajuns în Cetatea Sfântă, care este în cerul, cu adevărat îi urmează și se întoarce și acesta, iar acestea, după chipul moral, s-au tălcuit. Iar tu cunoaște că învierea morților care s-a făcut la patima și crucea Domnului arată și slobozirea sufletului celor din ea, Și cei care au înviat atunci s-au arătat multura, ca să nu pară că este înălucire ceea ce s-a făcut. Ce au înviat aceștia spre a fi semn și arătat este că și au murit, iar unii zic că după ce a înviat Hristos, au înviat și aceștia și n-au mai murit, dar nu știu dacă se cuvine a primi învățătura aceasta. Text Iar sutașul și cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus, văzând cu tremur și cele întâmplate, s-au fricoșat foarte zicând, cu adevărat Fiul lui Dumnezeu era acesta și erau acolo multe femei privind de departe care urmaseră din Galileea pe Iisus, slujindu-i, între care era și Maria, Magdalena și Maria, mama lui Iacov și a lui Iosif, și mama fiilor lui Zevedeu. Tălcuire. Sutașul care era păgând din semne crede împreună cu cei care erau cu el, iar iudeii care au auzit pe proroci și legea rămân necredincioși, atât de cumplit lucru este răutate, și mai apoi sutașul acesta a și mucenicit pentru Hristos. Notă. E vorba de Sfântul Mucenic Longhin, sutașul, care este prăznuit în Biserica Ortodoxă la 16 octombrie. Continuarea tâlcuirii. Iar femeile, neamul care s-a osândit, cele ce sunt miloase mai vârtoți decât toți, privind cele ce s-au făcut dobândesc cele din tâi vederea celor bune, căci ucenicii fug, dar femeile rămân, iar Maria, mama lui Iacob și a lui Iosif, este născătoare de Dumnezeu. Căci Iacov și Iosif erau fii al lui Iosif de la prima lui femeie. Deci, de vreme ce născătoare de Dumnezeu a fost dată lui Iosif, și toți o a fi femeia lui Iosif, cu cuvință se spune că este mama fiilor lui, adică mama lor vitegă. Iar mama fiilor lui Zevedeu, Salomeia se numea și se spune că și aceasta era fica lui Iosif. Text Iar făcându-se seara, a venit un om bogat din Arimateia cu numele Iosif, care și el era ucenic al lui Isus. Acesta, ducându-se la Pilat, a cerut trupul lui Isus. Atunci Pilat a să-i dea, și Iosif, trupul, l-a înfășurat în giulgi curat de in și l-a pus în mormântul nou al său, pe care îl săpase în stâncă, și, prăvălind o piatră mare la ușa mormântului, s-a dus. Iar acolo era Maria Magdalena și cealaltă Marie șezând în fața mormântului. Tălcuire. Iosif din Arimatea, care mai înainte se tăinuia, acum mare lucru îndrăznește, punând sufletul său pentru trupul învățătorului și primind atâtea vrăjmășii de la toți iudei. Și ca un mare dar Pilat îi dă trupul Domnului, căci ca un răzvrătit fiind ucis Hristos, urma ca trupul lui să fie aruncat neîngropat. Dar Iosif, fiind bogat, poate că i-a dat lui Pilat aur și luându-l, îl cinstește pe el, punându-l în mormânt nou, în care nimeni nu mai fusese pus. Iar acest lucru este al economiei lui Dumnezeu, ca nu cumva după ce va învia Hristos să poată zice cineva că poate alt mort a înviat, de aceea nou este mormântul. Iar Maria Magdalena și cealaltă Maria, adică născătoare de Dumnezeu, pe care mai sus a anumit-o mama lui Iosif și a lui Iacov, acestea două ședeau în fața mormântului, așteptând să înceteze turbarea ideilor și să meargă să îmbrățișeze trupuri să lungă cu mir. Despre aceste femei, zice Isaia, femei venind de la vedere, veniți, pentru că nu este norod care are pricepere. Căci arătat este că despre norodul iudeu care l-a răstignit pe Domnul, a spus prorocul că este un popor fără de minte. Notă În ediția din 1988 a Sfintei Scripturi, versetul de la Isaia este acesta. Când crengile se usucă, se rup și cad, femeile vin și le dau foc. Acesta este un popor fără minte și nici ziditorului lui nu se milostivește de el și nici făcătorul lui nu are milă de el. Continuarea tălcuirii. De aceea le cheamă pe ele să lase poporul cel nepriceput și să vină la apostoli și să le binevestească lor învierea. Text Iar a doua zi, care este după vineri, s-au adunat arhierei și farisei la Pilat zicând, Doamne, ne-am adus aminte că amăgitorul acela spus, fiind încă în viață, după trei zile mă voi scula, deci poruncește ca mormântul să fie păzit până a treia zi, ca nu cumva o lui să vină și să-l fure și să spună poporului, s-a sculat din morți, și va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis, aveți strajă, mergeți și întăriți cum știți, iar ei, ducându-ți, au întărit mormântul cu strajă, pecetluind piatra. Tălcuire, Ziua de sâmbătă nici nu o numește sâmbătă, că nici nu era sâmbătă din pricina răutății iudeilor, căci legea oprea să se miște cineva din locul lui sâmbătă, iar călcătorii de lege iudei, în loc de legita lor adunare, se adună la Pilat, care era de altă seminție, și din răutatea lor se pornesc de vin la Pilat și întăresc mormântul. Iar aceasta economia lui Dumnezeu a fost ca să mărturisească învierea chiar vrăjmașii pentru pecetuirea mormântului și straja care s-a pus. Încă se cuvine să cercetăm de unde știau iudeii că a zis, după trei zile mă voi scula, căci Domnul nu a zis aceasta în chip și descoperit. Poate că din pilda lui Iona au cunoscut ei aceasta, căci Iisus le-a spus că precum a fost Iona în pântecele Chitului, trei zile și trei nopți, așa va fi și fiul omului în inima pământului, trei zile și trei nopți, sau din cuvintele, dă râmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Pentru că dacă mai înainte ei n-au înțeles cuvântul acesta și s că despre templu vorbește Domnul, au mărturisit împotriva lui. Dar acum cunoscând că templu a numit trupul său, se tem și-l numesc amăgitor, neîncetând din răutatea lor nici după moartea lui, iar mormântul nu numai că l-au întărit punând deasupra peceți, ce au ales și ostași care să străjuiască.